Non possiamo leggerla con un filo di, di, di speranza, nel senso che è una vittoria che è fortemente legittimata e che ci consegna l'auspicio che sia la soluzione di un problema, perché il problema preesiste ed è enorme. Io Ho trovato molto singolare nel dibattito di questo congresso che il tema fosse la possibilità di alleanza con il Movimento 5 Stelle, un tema assolutamente virtuale, mentre il problema enorme della sinistra non era tanto l'alleanza con il Movimento 5 Stelle, tanto quella con destra, il famoso patto del Nazareno non era assolutamente un affatto virtuale, ma non solo si è tradotto in pratiche politiche, l'elettorato di sinistra ha cominciato a scollarsi dai partiti nel momento in cui il più grande partito di sinistra ha cominciato a, a, a praticare politiche di destra e lo abbiamo visto su temi di diritti, di migrazioni, di diritto del lavoro, eccetera, eccetera, perfino le unioni civili che sono state un grande traguardo del Partito Democratico, se guardate su scala europea ci rendiamo conto che sono una legge tardiva e i Rispirata al modello delle destre, cioè la legge che in altri paesi europei sono state portate avanti dalle destre liberali. Le sinistre parlavano di, di matrimonio ugualitario. E quindi ora abbiamo solo la possibilità di pensare che se si sia giunti al, al momento di creare la soluzione a questo problema. Io sono rimasto anche colpito dal discorso che Zingaretti ha fatto ieri, dopo la lettura dei risultati. È un discorso che cambia totalmente il registro rispetto ai suoi predecessori, che fa lo sforzo di mettere in campo quell'intelligenza empatica che deve essere il punto di partenza, lo stile e il registro di una forza di sinistra. E... Finalmente si parla come dire, di diversità in senso ampio, si parla di due ragazzi sull'autobus liberi di baciarsi senza essere insultati. Non è una frase di circostanza, io credo che a questo punto il Partito Democratico debba farsi delle domande, debba mettersi al lavoro su questi temi. Una su tutte, eh, la legge regionale che è ferma in regione è la rappresentazione plastica della crisi del Partito Democratico. Di quella legge regionale i dirigenti del Partito Democratico oggi parlano solo con i detrattori, parlano con il mondo cattolico, parlano con le ACLI parano, non parlano con gli omosessuali questo è un problema, cioè quando voglio scrivere una legge che parla delle persone omosessuali e non parlo con le persone omosessuali vuol dire che sto facendo un errore di pratica enorme, quindi sgombriamo il campo dal fumo davanti agli occhi da questo strano voler rappresentare questo congresso come una possibilità di alleanza con il movimento 5 stelle, mettiamo sul piatto il vero problema che sono le pratiche politiche della sinistra in Italia e cerchiamo di, di trovare una soluzione. Raccogliendo un po' le obiezioni diciamo da sinistra è stato osservato che almeno nella campagna per le primarie Zingaretti non ha introdotto elementi di discontinuità su molti temi vedi il Jobs Act, vedi la linea di Minniti eccetera ma questo sì, l'abbiamo letto ma è stato il modo in cui è stato portato a rindioso, in cui è stato portato avanti il congresso bisognava sottoscrivere una sorta di dichiarazione di intenti per non essere vittime di quello che è il bullismo interno del, uh, del partito, io non, non mi fermerei lì, mi interessa capire non l'elemento di discontinuità quanto l'elemento di novità che è, al di là del sottoscrivere o meno le pratiche del passato mette in campo qualcosa di nuovo di ulteriore. Io mi rendo conto che uno che si tiene a fare segretario di un partito non possa partire dicendo eh, rottamando Appunto, usando un termine celebre, eh, tutto quello che era stato fatto fino a quel momento, è una questione proprio di equilibrio interno. Però osservo con curiosità, ricordiamoci una cosa che Zingaretti è stato quel governatore che in Italia ha fatto una legge nella regione Lazio in cui ha messo un freno all'obiezione di coscienza sulla 194. Un fatto semplice che nessun amministratore centrosinistra ha avuto il coraggio di fare in Italia. Ha attraversato, come dire, un conflitto molto forte su questo, è stato portato al TAR e ha vinto anche l'insiede del TAR. Ecco, Abbiamo bisogno di questo coraggio, forse a sinistra.